I think it's time to blow this scene, get everybody in this stuff together. Okay, three, two, one, let's jam. Divor. Sal, sucre, xocolata, en trajectòria d'aproximació. Em veieu? No sé com m'he pogut quedar sense carburant. Em podríeu acostar a Ganimeda, sisplau? Oh, malaïtsia, quina ràbia! M'agradaria saber per què no s'atura ningú. Hm? Porta de fugida. Port d'entrada, Marc. quan temps, el ratolí marí es criava l'oceà de Ganymedes, però quan el port es va estabilitzar, va fugir de les piscifactories i ara només es troba en estat salvatge. Es pesca pel consum de ciberites excèntrics. Però, si més no, deu sabor, És realment fastigós. És tan car només perquè és de Ganymedes. Aleshores, passa. De manera llagost al vapor, per exemple. Comanda registrada. Tampoc no sembla gaire sa. Hm. Però menys satisfaig els meus capricis. Amb els diners de la recompensa ens ho podrem permetre. Mm. Sí, llavors se'n va. Sí, us ho creu. És una mica més aviat. No hauria dit mai que en Gould fos espia. No t'amoïnis per res, mama. Estigues tranquil·la. Han abatut la seva nau. Potser tens raó. Perdre una ampolla no és tan greu. Seguirem el pla tal com estava previst. De tota manera, quin estava el càrrec en aquell moment? Eh? Eh? Quin estava el càrrec? Tu, Harrison, oi? Sí. Oh, mira, mama, jo... Oh... Ei! Encara no està a punt el ratolí, Marie? <laughs> Vinga, nano. Processa, processa. Ah, No n'hi ha cap dubte, és en Morgan. Molt bé. Ens en encarreguem després de dinar? Bé. No t'ho dic ningú, fill, que el ratolí marí de Ganimedes és un animal extremament dòcil i intel·ligent. Què passa? Un moment. Aquella vella no és... No sabia que els pallassos anessin inclosos en el menú. S'ha tornat boja? Uh -huh. No puc recordar on he vist aquesta cara d'espai. Garrers de l'espai. A Garrers de l'Espai, Societat per la Protecció dels Animals a Vies d'Extinció i la salvaguarda de la integritat de l'Espai, treballem nit i dia per la causa. Ja me'n recordo, el seu cap estava valorat en 25 milions. Eh? Afanya't, mama! Ja ens vol deixar, mademoiselle? Grr! <susurra> Qui ets, ratolins? Calmeu-vos si no us voleu quedar orfes. I tu, qui que Com tenim el nostre amic? Bé, amb més foratge que un colador. Doncs ens han quedat sense recompensa. Però comparada amb els 25 milions que ofereixen per vostè, senyora, encara hi surtin guanyant. Desgraciat! Deixa estar la mama! Pareu, nois! Només són un parell de caçadors de recompenses. No poden fer res en contra meu. Mama! Tireu els nostres plans endavant sense mi, fills meus. Tornaré ben aviat. Et llestimo d'una vegada tot plegat. La policia arribarà d'un moment a l'altre. No! Es es espera, no! Harrison, queda pendent el teu càstig. Però, mama! Anem! Mama! En Harrison té sort. La mama no tornarà per castigar-lo. Ets viu? Em sents? No. Sisplau, dona això a li s s No l'obris per res del món. Ei, ei! Escolta, un moment! I ara què faig? No a la comercialització del ratolí marit. Als guerrers de l'espai els agrada fer-se dir els paladins del medi ambient. Jo m'estimo més al terme ecoterroristes. La cúpula de l'organització, creada per protegir les espècies animals amb vies d'extinció dels diferents planetes de la Unió, fa dos anys va patir una crisi. Van destituir el president i van canviar la política del grup. Avui dia està formada per un petit grup de membres seleccionats que constitueixen un perill pitjor que la màfia. Defensen a no el ratolí de Ganimedes i no els atura res. La seva líder actual és ni més ni menys que la Twinkle Maria Mardoch. Tgui l'amabilitat de no comparar-nos amb els terroristes. Lluitem perquè es respectin les lleis de la gran natura. Som guerrers de la pau. És clar. Per cert, tornem a cobrar els 25 milions, exactament. A Ganimedes, però no podem cobrar la recompensa. <fixi> què? Me n'acabo de assabentar. Ahhir mateix les autoritats la van retirar. Però per què?? <fixi> No entenc per què m'ha dit que no l'obri. Que... I ara què passa? No he estat jo. Me l'he trobat oberta. ha estat retirada. Pel que fa a la suspensió de la pesca del ratolí marí, el govern encara està estudiant la proposta. Bé, i la mama? No ens ha arribat cap notícia de la seva captura. Tant de bo sabéssim qui l'ha segrestat. Si la mama no torna pel motiu que sigui, sàpiga que posarem en marxa l'operació immediatament. No, esperin, no rebutjo pas la seva proposta. Per Sembla que això tampoc en farà gens rica. Què? Vaja, vaja. Sembla que no funciona. No puc comunicar-m'hi. Com pot ser, Jet? Ja us ho havia dit. No podeu fer res contra mi. Deixeu-me anar ara mateix. No ho entenc. Aquí em passa alguna. Hm? tripulants de la nau que s'aproxima. Em veieu? Mireu, m'he quedat sense carburant i... Eh? Però si és la... Us faria res acostar-me a Ganimedes? Ah. Què hi dieu? No em fa res anar a la sala de motors. Vuit. noi, Em sentiu o us heu tornat sorts? Déu meu, oh, quin desastre. O sigui que en resum i parlant amb propietat, els diners que ens va robar te'ls has gastat al casino. Què no diuen que els diners poden fer-ho tot? Tens un morro que te'l trepitges, nena. Com ho porta, Jet? Malament. Miro de posar-me en contacte amb un conegut. Ah, S'ho ha gastat tot en rocades. Eh? I això què és? Eh? Continuem intentant esbrinar. On han amagat el virus? Sí, president. Ara mateix ho provo. Oh. Senyor? Què passa? Hi ha notícies dels segrestadors. Els seu localitzat? Vejam, nena. I després t'ha dit que portessis això a l'ISSP? Sí, deu ser molt valuós. Per cert, com va acabar aquell malentès? No m'empasso les històries d'una pispa. Què? Eh? Què coi vols dir amb això, Bob? Em sembla que és prou clar, no? S'ha anul·lat la recompensa, Beto aquí. Acaben de retirar tots els càrrecs contra ella. Pobres de nosaltres. Si vols mantenir la feina fins a la jubilació, t'aconsello que no juguis brut amb mi, entesos? Ei, m'estàs amenaçant? Només és un consell d'amic. No m'agradaria gens que et passés res desagradable, amic meu. Oh, rebutge, t'agraeixo l'interès. deixa -ho. al final ho trencaràs. Oficialment estan negociant, però només és una extorsió. Tenen segrestats els 8 milions d'habitants de Ganymedes. Segrestats? Van robar els estudis més recents sobre virologia i amb la informació han aconseguit sintetitzar un virus molt potent que anomenen feina de micos. Genèticament, la diferència entre un ésser humà i un mico és simplement del 2%. I sembla que el virus és capaç de superar la diferència i convertir-nos en micos o alguna cosa així. Què? La veritat és que no ho he entès gaire bé. El cas és que el virus només ataca les persones. Ah, ah, ah. Ai. I si ho deixessis estar? Ah, ah, ah. Havíem infiltrat un espia a la seva organització, però li hem perdut el rastre. No tenim manera d'aturar-los. Per això ara negocieu d'amagat d'aquesta manera indigna? Eh? I a sobre voleu que em quedi de braços plegats, Les ordres venen de dalt i jo no hi puc fer res de res. Deixem-la anar! <tots> <tots> O nosaltres, o ells, sobreviurem o rebrem el càstig de la natura. Aviat ho descobrirem. Ha estat una companyia molt grata. L'alliberament ja està pactat. Farem que els vigilin els serveis secrets. Està a punt, el satèl·lit? Falta una hora. Informen al departament científic. Fins que no descobriu on és el virus, no intervingueu. Senyor, una comunicació de la Twinkle. Eh? Quant de temps sense veure el cap? Truco per això del nostre tracte. Si vol dir el ratolí, estem estudiant el manteniment de la població mitjançant una escrupolosa regulació de les captures. No havíem parlat de prohibició total? Uh, abans de prendre una decisió, ens ho hem de pensar molt bé, senyora. Ja ho pensava. Us haurem de castigar, perquè ho entengueu. No! Esperis! Anava a rat! Però traieu-me d'aquí! Mama! Quartier mm -hmm. general d'Alfa-105. El blanc ha entrat a la zona de residus. Canvi. Rebut. Seguiu-lo tal com se us ha manat. Tallo. Què? Manteniu net el nostre espai. No volem un univers contaminat. Colla d'exhibicionistes. Malaïtsia. Ja teníem la recompensa a la butxaca. Jet, si em sens, intenta sintonitzar el canal 72. Què? Transmeten des del satèl·lit que acabem d'avançar. No es tracta només del ratolí marí de Ganimedes. El progrés ha apartat l'home de la natura i l'empesa a cometre crims horrorosos. Encegat per la seva set de riquesa, està arrossegant l'univers sencer una catàstrofe col·lògica de proporcions incalculables. Aquest oh, coi de nau només era un esquer! Des d'on transmeten, Spike? De molt a prop. Un segon, des d'un espai en fase diferencial. Havíem de fer alguna cosa i l'hem fet. Hem carregat els míssils amb una arma bacteriològica. El nostre virus, el feina de Miku, torna l'home a la natura, els seus orígens més profuns. Au revoir. Bones notícies, Jet. El govern de Ganimedes ha posat preu a la dirigent d'aquell grafat de bojos. Com? Aquesta és la nostra. Aquí només hi som nosaltres, Jet. Però teniu un petit problema, nois... Eh? Us esperen un parell de míssils. No us serà fàcil cobrar la recompensa un cop morts. L'única cosa bona és que si em moro, no plorarà ningú. No siguis cínic, Spike. Tens el porta al davant. som i doncs. El sistema de defensa no respon! 4 minuts i 30 segons per l'impacte amb els míssils! No tenim temps de reactivar el sistema! Ai, això se'ns escapa de les mans! Aviseu al president! Blanc a la vista! Lleis ja meu! Malaiguitzia! Està bé! Les Però com? No tinc ni un tirador! Mentre em intentaré arribar a Garimeda! Tens algun problema? Què? Et cobreixo a canvi del 80%. Però què dius? Doncs adeu i vigila! Està bé! El 40! Ni un euro més! Està bé! Al 40%. Està bé! I ara en marxa! Que no hi arribaré a temps! A les teves ordres. Però què és, això? Un míssil de camp múltiple. A veure què faig ara. <laughs> Us compartireu tots en micos! Ei, jet, Els malparits de dalt tanquen el port. Què? Us tancaran amb els míssils a l'espai en fase diferencial. Deu ser una broma, no? Spike! Młość did's студ També han sortit! Però què? No t'ho van ensenyar l'escola? La matèria que prové de l'espai en fase diferencial, tot i que la puguem veure amb els nostres ulls, no pot reaccionar amb la matèria present fora d'aquell espai. Mama! El port està tancat! I ara què fem? Alto! Para! Quina llàstima, tant d'esforç per no res Al capdavall no hi ha recompensa per ningú Però no poseu aquesta cara, nois La propera vegada ho aconseguirem Aprofitaré el moment per dotxar-me Quin remei una altra vegada serà. Escolta, Jet, què ha dit aquesta? A mi no m'ho preguntis, jo què sé. Tinc mal de cap. Segur que per dutxar-se gastarà tota l'aigua calenta. Li podies haver dit, no? Sisplau, Spike, tinc mal de cap. Entesos? Doncs ja li diré jo. No, Spike! Ara tindrà mal de cap ell. Fins un altra. Cal boi de l'espai. <totipat -se> <totipat -se> ai shi ta to Nage-ku-ni-wa Amari-ni-mu-toki-wa wa amari i te Mada-cocoro-no Col pior I ixent una 壊れたはずのオルゴールが突然鳴り出して懐かしい曲が流れてくる。俺はふと夢から覚める。オルゴールなんかありはしない。だが俺の手のひらには小さなオルゴールが乗っている。そしてまた俺は夢から覚める。まるで玉ねぎをむき続けるようにどこまでも夢。現実にたどり着かない。そんな嫌な夢だった。次回、打天士たちのバラッド。